Vader, dank jy vir die dag. Dank dat jy hier is. Ons kom raak so minuut stoel vir jy. En vir ons aan bid in hierdie ocht. En ons buig ons knie en ons haal ons kroon af. Dank dat jy hier is, Vader. Dank dat jy met ons bemoeienis maak. Dank jy vir die stroom van lewe, van lewe in water wat vloe, vader, waaruit ons kan drink en weer kan lewe. En vader, jy is ons lewe, jy is ons stroom. Sonder jy is ons niks. Ons eer die volgend vader. waar is niemand sê sien nie. Amen. Daar iemand het woord het vir ons vanmorgen, luister ons graag. Morgen allemaal. Veroogend, ek het die woord per die Heere gekry, die licht vir die wereld. En het die boodskap, en toe ons dan vanmorgen syng, hy is die licht vir die wereld, en hy sky nie duisternis, sê hy, dit is een bevestiging in my hart, en ek was so, my stek so onzeker, het is de rechter van die Heere, en toe weet ek, dit is van die Heere. So ek wil rechter vanmorgen om die deel. Die opskrip sê, die licht vir die wereld. Staan op Jerusalem, en ek loos ek en jy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 Ek wil hier so lees in vers 5 ook. dit is in Jesaja 60. Excuse, ek het nie eens so gesê wat ek lees nie. Jesaja 60. Hy sê, so, wanneer jy sien wat gebeur, gaan jy van blijdskap straal. Jou hart sal opgewonde begin klop. Weet jy, ons is in die wereld van duisternis. Rond ons, dit is donker. Maar ek of morgen, toe ek hierdie woord lees, so toe to spring het so op in my gees. So ek, jyre, laat elkeen van ons of morgen hierdie woord hoor. Het is Meer begin skyn in die duisternis waarin ons is. So laat jou licht skyn, want God is die licht van die wereld. En ons gaan nie toelaat dat ons in die duisternis vastgevang word nie. Amen. Morgen jylle, ek bedenk hierdie ding kwai van 1 Petrus 1 vers 9 wat sê, die eindel van ons geloof is die saligheid van ons siel. En jy weet, ons denk so, ek moet hierdie vreeselijke geloof hee, en ek moet vreeselijke berge versit, en ons moet... Ons geloof vir alle ran een goed aanweem. Maar Petrus kom raam aan en hy sê die einddoem van ons geloof is die saligheid van ons siele. En ons siele is ons denken. En dan sê in vers 13, hy sê, wees nichter, omgoor die lendene van jou verstand en wees nichter. So wat hy sê is, is wat Salomo skryf het in spreek, hy sê, soos een man denk, so is hy. Maar dat ons ons denken sal kom doop aan hierdie stroom van leven waarvan ons gesing het. Dat ons in ons denken gaan toelaat, dat die licht in ons denken gaan skyn en die duisteringsie. Want wat ons bedenk, dit is wie ons is. En wat ons bedenk, dit is wat ons doen. So die uitdaging vir ons rechtig is om te waak oor ons harte, oor ons sielen en rarig vast te maak, wat bedenk ek, waarmee is ek bezig in my denken? En om my denken rechtig eenkant te sit vir die Heere, om om te bedenk, om te bedenk die kruis wat vir my die leven gebied het. Die volle prijs wat betaal is. Dit is afgehandel en dit hang alles van my aan waar gaan sit ek. Waar gaan sit ek met my denken of ek rechtig met die Heere gaan bezig wees wat lig en leven en liefde is. En of ek gaan bezig wees met die bekommernis en dit wat ons aan mykaar bombardeer. Die einddoel van my geloof is die saligheid van my siel. En ek wil jylle bemoedig. Dit is een oefening, dit gebeur nie net so nie. Dit is dagelijks om te waak oor my, denk. Ek sien jylle daarmee. Nou nee, ja, dankie jylle. Dit was so raakgevat vanmorgen, so speciaal. Ons het nou deesdaan nogal gereeld, en het lyk my, gaan nou nog meer gereeld word, dat ons die geleentheid het om uh, een nieuweling in die huishouding van die heren te verwelkom. En dit wil ons graag doen maar Ek wil graag een paar goed sê, voor ons daarby kom. Jy weet, as ons soeets doen, dan kom maar ding by my op. Ek onthou as kind, hoe ek nou dier my basis van groot word gegaan het, en, onthou ek hier die frase, ons moet dit nie doen uit gewoonte of bijgeloofigheid nie. Ek kan jylle dit onthou, die ouder van jylle, jylle onthou van uit gewoonte of bijgeloofigheid. Dit so, dit was, dat ons goed is sien en daar oor kyk. En dan is dit eindelijk niks anders dan gewoonte en bijgeloofigheid kijk net na die liedere wat ons sing, ons sing, as God aan vir my is, wie sal my kan teestaan? Wie sal nog beskuldiging teen my kan inbring? Wie sal my kan beskuldig van? Wat ons eindelijk sing, ons sê, daar is geen kans, dat dat enige beskuldiging langer teen ons meer kan wees nie, hoekom nie? Omdat Jesus Christus die beskuldiging weggevat het. Maar hoe makkelijk is dit, dat ons dit sing, ons kom zonag ochend hier en ons sing dit En ons stap hier uit en ons gaan loop onderskult. Ons gaan voelskuldig. En jy sien, dis banner gewoond en by geloofigheid inskop. As ons goeders doen, sonder om het te bedink. En jy weet, as ek nou denk aan, aan Charlotte en Ivan vandag, dan denk ek aan jylle twee en sê, hoekom doen jylle dit anders, as wat die algemene gebruik is? Jy sien, hoekom sal een ou dit anders doen? Een ou kan dit net anders doen, as jy anders oortuig is. En oortuigd is die woord vir geloof. Die woord vir geloof kom van die grondwoord bestuil af, wat beteken om oortuigd te wees. So, dit is een ander oortuiging. Wat is die oortuiging? Waarom al mense verry om een babiekie te bring, dat die gemeente, dat ons die babiekie kan seen? Daar moet een groot oortuiging wees om so, so toch aan te pak, om dit te doen. En dan moet ons vir self vraag, wat er voordeel sal dit dan nou hee, vir hierdie kleine mens, en ja, het my verseker, dit is die mooiste klein dochterkie, wat ek in my leven vastgehoed, ek weet van die, wat die is van die mooiste, maar ons sal nou sien vanmorgen, wat er een gaan weep, uh, so, dit is baie, baie speciaal, maar my vraag is, waarom sonder Jesus die kinders uit? Ek wil hier, jylle moet saam my leven, by Matthies 18, Matthies 18 vanmorgen, En kyk ons, hoe kom sonder Jesus specifiek die kinders uit? Ek gaan van vers 1 aflees. Hy sê, in daardie hier het die disciples na Jesus gekom en gesê, wie is toch die grootste in die koninkryk van die hemel? En hy sê, hulle het nog vergelijk daar, jongens. Hulle was in die dispensatie waar het nog oor ouse werke gegaan het. En wanneer het bij jou werke gegaan, dan, dan meet jy jou altyd in oor iemand anders en kyk, het ek goed genoeg gedoen of ek nie goed gedoen? Nie maak ek het of maak ek het nie? So hulle vraag, Wie is die vernaamste? En dan antwoord Jezus, toeroep Jezus een keinkie na hom en laat hom in hulle midde staan en hy sê, bewaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kinderkies word nie, sal julle nooit in die koninkrijk van die jemmele ingaan nie. Elke en dan wat omself verneder soos hierdie keinkie, hy is die grootste in die koninkrijk van die jemmele. En elke wat een van hierdie kinderkies in my naam ontvang, ontvang my. Maar elkien wat een van hierdie kleinkies wat in my glo laat strykel, dit is vir hom beter dat een meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Wee die wereld weens die strykelblokke, want dit is noodzakelijk dat daar strykelblokke kom, maar weet die mens dier wie die strykelblokke kom. En as jou hand of jou voet jou dan at strykel, kap het af en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreepel of vermink, as om twee hande of voete te hee, en in die eeuwige vier gewerpt te word. En as jy oog jou laat strykel, ruk dit uit, en werd dit weg van jou af, dis veel beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om twee oog te hee, in die helse vier gewerpt te word. Pas op, dat jy nie een van hierdie kleinkies veracht nie, want ek sê vir jy, dat hulle engele in die hemel altyd die aangevigd sien van my vader, wat in die hemel is. Jezus gebruik hierdie beeld van een kleinkie. En dan geef ons nog waarskiem op. Hy sê, moet hulle nie laat strykel. Nie. Die vraag wat ons vraag is, wat is die voordeel? Waarom sal ons hierdie, ek wil dit nie gebruik noem nie. Waarom doen ons dit? Want ek wil sê, is nie gebruik nie. Dit is een leweise. En jylle sal sien, sê al het vanmorgen in Iwan, jylle sal sien dat die beginsel hier is, dat dit een leweweise moet wees. Het is iets wat ons vandag bevestig eindelijk wat julle al klaar gedoen het, maar wat ons vandag bevestig en wat voortgaan in ons levens, elke dag. En nou, wat julle vanmorgen doen, julle betrek die gemeente daarbij. So wat julle daarmee sê, julle gee erkenning dat die gemeente die lichaam is van Christus. En dat ons nou die hele gemeente as getuiers betrek, en dit beteken allemaal van ons wat hier sit, as ons ooit weer die woord mea lei hoor, as ons ooit weer aan haar dink, dan is ons soos een man om te sê, Jere, die naam is oor hy geroep die naam is ooran bevestig. Dit is die begin van daarvan. So, ons is nie net sommer om doofeneer te heen nie, en dit is waarover ek wil hee, dat ons moet kyk vanmorgen na, wat is Jezus' saak met die kinders? Hoe kom sy hierdie ding, as jy nie soos een kyntjie word nie? Ek, ons gaan nou een blad sê verder na, na Matthies 19 toe. Dan in Matthies 19 lees ons daarby vers 13, van die mamas. Hy sê, toe bring hulle kinderkies na om, en dat hulle die hande so oplee, en bid, en die disciples het hulle bestraf. Maar Jezus sê, laat die kinderkies staan, en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie, want aan is behoor die koninkryk van die jemmele, en hy het hulle die hande opgele, daarvan aan weggegaan. Toe, ons sien, dat die disciples, net die achtergrond skets, Johannes die doper. kom, en Johannes die doper doop mense, met die beleidnis van hulle sondes, maar julle met een mooi verstaan, die doop van Johannes die dooper is die doop van die ouwe verbond. Ons het gesê, dat as ons na die tydlijn kyk, dan sien ons Adamse val was 4000 jaar voor Jezus gekom het. En van daaraf loop die, wat ons ken, het die ouwe testament. Maar 2500 jaar na Adam het die man met die naam van Mooses geleef. En jylle onthou Mooses het die volk uitgeleid, Egypte uit. En Toe hulle by Sina kom, het God die hele berg aan die brand gesteek, omdat hy verhouding met lewou gehad het. Die vier op die berg was die beeld van die heilige geest, die celle beeld van die brandende bos wat Mooses verander het, van minderwaardig na een ou wat gesag gehad het. En God wou die celle doen met die volk, maar hulle sê nee, geef ons een wet, geef ons een Mooses. Praat ie met Mooses, dan praat Mooses met ons. En vandaar af het die wet geloop, en ons kan die wet noem die ou verbond. Verbond, het ons gesê, is een ooreenkomst tussen twee partijen en al twee met presteerlatie. En daarom het God gesê, onder die wet het gesê, as jylle sorgvuldig hou alles wat ek jylle beveel, dan sal ek jou die hoogste stel. Maar as jy nie, grootmoeilikheid. En hulle het toe nie, so is dit grootmoeilikheid. To ons sien, die bedeling van die ouwe verbond kan ons oorskryf vandaag en sê, dit was grootmoeilikheid. En dit is in die ouwe verbond, in die ouwe verbond, wat die mamas, hulle kinders na Jesus toe bring, want hulle het moeilijkheid. En hulle wil hierdie moeilijkheid ontsnap, hulle wil hierdie proces ontsnap, hierdie proces van zwaar krij en van smarte en van al die goed daarmee volg. En nou bring hulle die kinderkies na Jesus toe, in die verwachting, dat hy hulle sal sien, en dat hierdie, ek wil amper sê die vloek wat oor hulle was, gekanceleer kan word, positief kan wees. Nou Johannes kom as een voorloper om Jezus aan te kondig, en hy kom doop die ouwens. Hoe kom doop hy hulle? Hulle kom nou omtoe en sê, ons het die wet oortree. En nou doop hy hulle, hy, hy sit hulle in die water in die verdeemd, voor en hulle sê, ons het drooggemaak, ons neem ons voor, ons gaan nie verder die wet oortree nie. Maar julle weet hulle het nie recht gekry. Maar nogthans was daar een symboliese beeld hier om te sê, ons sterf vir ons ongehoorzaamheid, en ons wil leven vir gehoorzaamheid. Dis die beginsel van Johannes die doper. Nou, toe Jezus kom, vind ons dat Jezus' disciples die selwe begin doen. Toe veel so, dat Johannes' disciples kom na hom, na Johannes toe, en sê, luister, jou bijnaam is doper, omdat jy mense doop. Maar nou, die man, hy doop nou meer as jy. Hoewel die woord sê, Jezus' disciples het gedoop, hy het nie self gedoop nie. Hy sê, hulle doop dan nou meer as jy en dan sê Johannes, hy sê, ek is die vriend van die breidegom, ek vergeeg my bloot in die breidegom, is geen competitie tussen ons nie. Nou, hierdie disciples van Jesus, wat meer mense gedoop het as Johannes die doper, het nou die gilde geleentheid, hier kom die mamas, en hulle bring hulle babas, hulle bring hulle kinderkies, hulle het ons nou een gilde geleentheid om hierdie kinderkies te doop. Wat doen die disciples? Hulle stuur hulle weg. So wat probeer ons hier sê? wat sê die disciples vir ons? Dat die doop van Johannes, dit wat daar plaas gevind het, het nie toepassing gehad op die kinderkies nie. Anders sê so hulle dit moos die geleentheid gebruik het. En dan kom Jezus en hy stel het reg en hy dier dit te sê, moet die kinderkies verhoed om na my toe te kom nie, en hy doop hulle nie. Hy lees die hand op hulle en hy hulle. sê hulle. To sê hulle die beeld van die skrif. Nou moet ons ons die vraag vragen, Wat probeer Jezus vir ons in hierdie proces sê? Wat gebeur eindelijk hier? En waarom is die kinders, wat die kinderkies, wat ons nie het nie? Ek wil daar nog een skrift toe vat, as jy nog een na, sal wil kyk nie, in Matthies 11, Matthies 11, vers 25. Hy sê, in daarie tyd het Jezus gesprek en gesê, Ek loof die Vader, Heere van die Himmel en die Aarde, dat hy hierdie dinge verberg het vir wijse en verstandige mense, en dit aan kinderkies openbaar het. Ja, vader, want so was dit hy welbaar. Hy sê, hy het vir die wijse en die verstandige verberg, maar het aan kinderkies geopenbaar. En so pas het hy gesê, as jylle nie word soos een van hierdie kinderkies nie. Wat is die beginsel hier? Die beginsel is, wat het kinderkies wat ek en jy nie het nie? He? Hulle wees net Jan sê, hulle wees net Hulle probeer nie iets wees nie Hulle doen nie om te wees nie Jy sien die ou verbond, ons het gesien se val God het vir Adam gesê, jy moet net wees Ek het jou perfect en volmaak gewaak Jy kan net wees Toe kom die duivel en hy sê, nee jy moet doen Jy moet eet om te wees Jy moet doen En doen was die val van die mens doen in die sin van dat hy sy wees vir hy het verdoen. Hoekom het hy begin doen? Hy het begin doen, omdat hy die leen gegloed, waarmee die duivel vir hom gesê het, jy is minderwaardig, jy is nie soos God nie, jy moet nog soos God word. God het die mens gemaakt na sy beeld en sy gelijkenis. Hoor mooi, met eer en eerlijkheid omgekroon, een weinig minder as God self, om oor die werke van sy handen aangestel. Hy het gesê, God sien dat die mens baie goed was. Die mens was volmaak in God geskapen. Die duivel kom en sê, ah, ah, jy moet eet om dit te word. En sien jy, dit is die misleiding. Dit is die verleiding. So jy sien, ek noem minnewaardigheid die moeder van alle leens. As die duivel jou met waardigheid kan bedien, het hy jou. Want op die moment gaan jy begin doen. En dit sien ons, Hy het gesê, wie is die vernaamste? So hy sê, wie van ons het die meeste gedoen? Hoe meet hulle? Wie die meeste gedoen? Wie staan die eerste? Wie is hoogste? Hoor jy, dit is doen. En jy sien, as daar anna oos het beter gedoen het as ek, dan moet ek hom uithaal. Want hy, Kajan en Abel, Kajan halve Abel uit, hoekom? Hy sê, hy het beter gedoen as ek. So, Voor my om die beste te doen, moet ek van Kajan ontsla raak, of van Abel ontsla raak. Dit is hoe dit in die wereld gewerk het. Maar die vraag wat ons vraag is, wat het kinderkies wat ons nie het nie, jy sê hulle wees net, ek wil dit in drie punte maak, die eerste ding wat kinderkies het, kijk na die klein dochterkie en Iwanse arm, hulle is totaal afhankelijk, hulle is absoluut afhankelijk, hulle kan nie vir hulle selfsorg nie, hulle kan nie hulle eie huil bewerk nie, hulle is nie in staat tot iets nie, hulle is eenvoudig afhankelijk, Jy sien, so lang as wat die mens sê, ek sal self. So lang as dit die mens sy eie gerechtigheid probeer opbouw, is hy nie afhankelijk nie. Sien jy, so die eigenskap van ek, nou, hoor nou, wat sê Jezus, hy sê, dankie vader dat hierdie dinge verwijse en verstandige mense verberg het, maar het aan kleinkinderkies openbaar het. Wat is die openbaring aan die kleinkiekie? Is die kleinkie so breid, dat die Heer vir hom nou kom sê, dit is so en so en so, dit is nie, dit is nie daai kleintje is dit, dier te wees, is daai kleintje afhankelijk. Totaal, absoluut afhankelijk. Hy sien, as ek nie besef, ek is, totaal, absoluut, afhankelijk van die kruis nie. As dit nie vir die kruis was nie, ek niks. Ek denk, P.W. het gebid vermoorde. Die buiten jy is ons niks. Jere, wie soos jy? Buiten jy is ons niks hy is ons lewe. Die afhankelijkheid om te besef, jyre, ek het niks anders as hy nie lewe nie, hy is my lewe. Dit is wat die kleintje sê. Kleintje is die, die afhankelijkheid. Die tweede ding wat kleintje sê, dat het ons kalt. Hy het ons kalt. Waarvoor moet my alai vers maak? Dit vir my hy is in absolute onskuld. Waar oor sê Jezus, as jylle nie word soos die kinders nie, as ons nie, wat Jezus van praat is, wat het hy kom doen? En die punt is, nie of ons in Jezus geloo nie. Die deelsel ook in hom. Die punt is, geloo ons wat hy gedoen het. Wat het hy kom doen? Hy het alles kom verander. Die maas met die babas kom aan by Jezus, onder die ou verbond, die ouwe verbond sê, jy moet doen, as jy, dan sal ek. Maar Jezus kom om een nieuwe verbond te bring, in die nieuwe testament, want jy sien daar in Jeremia 31, het die heren al lang al gesê, hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak met hulle na die daar spreek, jyre verder, hy sê, ek my witte, my plan, my droom, gaan ek in die hart gee, gaan het in die verstand inskrywe, en dan gaan hy aan, een stap verder, hy sê, en hulle sal nie meer mekaar leer en sê, ken die heren nie, want klein en groot onder hulle sal my ken. Ek wil julle dit sê. Klein babiekies is my alai. Ken die heren. Sy ken ons kap. Die heren is ons ons kap. Sy ken haar waarigheid. Sy is onbewus van onwaardigheid. Sy is onbeskaamd. Sy is beklee met eerlijkheid. Sy ken geen skaamte nie. Hoekom nie? Omdat sy so absoluut onskuldig is. Nou, ek dink nou mooi, wat het gebeur? Paulus beskryf ons in Romeine 5,12, jylle ken die skrifte so goed. Romeine 5,12 skryf Paulus hierdie ding, hy sê, Dier die misdaad van een, van Adam, het sonde in die wereld ingekom, sonde, as gevolg van die misdaad van Adam, en dier die sonde, die dood, en die dood tot alle mense doorgedring het, omdat allemaal gesondig het. Toe wat gegeld het, alle mense is dier Adam as sondaars gestel. Nou, jy sien, as ek geskapen is, na Godse beeld en gelijkens, dan moet ek een geweldige trap aftrap daarvan af om sondaar te word. En ek het weestalig sê. Ek sê, tussen wat God geskapen het, toe hy Adam gemaakt het, En ware gerechtigheid en heiligheid. Was hy daarom een geweldige trap af voor die ouds om sonders te word. Dit is wat Adam gedoen het. Hy sê, dier die misdaad van een, het sonde in die wereld ingekom, dier die sonde die dood, en die dood tot alle mense doorgedoen, wat allemaal gesondig het. En as gevolg van die sonde, het die dood gekom, en as gevolg van die dood, ons gesê, die beeld van die skaap gebruik nie, dood is die siekte, en sonde is die oorzaak. En as die skaap loomsteken het, dan gaan sy neers loop, en hy gaan koers het, en hy gaan hoes, En nou sien ons, dat as ek dood, as ek geskeies van God, as gevolg van zonde, dan gaan ek doodslaan echtbreek en stil. Verstaan jy, daar kom die symptome van die siekte in my lewe tevore. En, en ek moet nou, hierdie ding moet, moet verander, en wat het die wet gedoen? Die wet het net probeer om doodslaan echtbreek en stil te bestuur. En as ek gesê, het, en dis wat die fariseers en die disciples gesê, wees die vernaamste in die koninkrijk, wees die beste gevaar, die er nie doodslaan echtbreek en stil En partij ons het gemeen en gesê, jy weet, ons het nie echt breek gepleeg nie, to sê Jezus, maar as jy na vrou gekyk en na begeer, het jy reeds jou hart daar echt gepleeg. Daar is die typ so lang spielig, krimp sy typ so kort. Want to sê weer nie moeilijkheid. Maar, is hier die geheim van die kinkie, is kinkie, verstaan dit nie. Hierdie kinkies, wat die maas na Jezus toegebring het, hierdie kinkies, wat daar aangekom het by die kruis, was nog in zonde ontvang geboren, want die duizend jaar is om, voordat Jezus gekom het, het David in sy psalm geskryf, hy het gesê, toe hy uitgevang is, met overspel en moord, toe hy met Batsaba overspel gepleeg, en vir ieder jaar, man dat vermoor het, toe roep hy hierdie ding uit, hy sê, in sonde het my moeder my ontvang, hy sê, dat is vir my, biekie verzachtende omstandighede, dit is eindelijk, opa Adamse skuld, dat ek is soosik is, want die symptome, van die toestand, waaran ek lei, en die toestand, waar ek lei, is die dood, as gevolg van sonde, en as gevolg van Adamse sonde, het sonde so kom hierdie kleinkjes aan, en hierdie kleinkjes, hierdie kinderkjes, wat die maas na Jezus toe bring, hierdie kinderkjes, is in sonde ontvang en gebore. nou, laat my denk weer aan die formulier van die kinderbesprinkeling, en nee, die kinderbesprinkeling formulier sê, aangezien ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom kinders van die toernis. Wat sê ons as dit sê? Dit gewaant het by gelovigheid, of dink ons as dit oor? As dit oor, en sê ons, is so dochterkie, kind van die toren, wat kwaad va, of is hy ons kuldig, hy is absoluut ons kuldig, hoekom, hoekom sê in ons kleinkies, hoekom besprinkel ons hulle nie, kom ek sê hulle verduidelik, hulle by die kruis aankom, en daar iets gebeur, in die kruis, in die kruis, het Jesus gekom om my offer te breng, en nou kom die selle Paulus wat sê, In Romeine 5 vers 12, hy sê, daarom dan soos die misdaad van een sonde in die wereld en gekom het, die, die sonde die dood nie dood tot alle mense doorgedring het. Sê vers 18, hy van hier af. Hy sê, daarom, net soos die een misdaad, die van Adam, dit vir alle mense was, tot veroordeling. Alle mense sonder geworden het. Hy sê, so ook is dit door een daad van gerechtigheid. Een daad van gehoorzaamheid vir alle mense tot rechtverigmaking van die lewe. Toe, waarvan het Jesus getuig? Toe Jesus sy hand op die kinderkies leeg in hulle sien, toe getuig hy van die sien van Abraham. En luister mooi, hy het sondags aangekom in die kruis, maar wat het God in die kruis met sonde gedoen? God het hom, sy sien, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, wat het die sonde gekryd? het ons ingevat. Hy sê, so ons kon word wat? Die gerechtigheid van God en om. So hier is ons rechtvaardig. Rechtvaardig. So elkeen wat gebore is, na die kruis, na Jesus Christus, kan nie in sonde ontvang en gebore wees nie, want die kruis het het verander. Vers 19 sê, Paulus herhaal dit, hy sê, want soos hier die ongehoorzaamheid van Adam, van een mens, baie tot sondag, nou het nou net gesef vir alle mense, so die baie wees vir jou op alle mense, hy sê, baie mense tot sondag gestel is, so sal ook dier die gehoorzaamheid van een, baie rechtverig gestel, want besef jylle, hierdie klein dochterkie, en elkeen van ons, is in bare gerechtigheid en heiligheid geboore, op grond van die offer, van die Seen van God dis die verskaal. Jy sien wat my probleem was, ek, jy moet vir jouself praat, ek praat vir my, wat my probleem so lang in my leven was, ek het uit gewoonte of by gelovigheid, het ek geluister, en ek het gesê, die mens is een sonder, want Romeine 3 vers 23 sê, amal het gesondig, ontbreek hulle van God, maar vers 24 sê, en hulle allemaal, wat as gevolg van Adam, gezondigheid en die heerlijkheid van God ontbreek, word sonder verdienste gerechtverdig dier die offer wat daar in Jesus Christus is. So, dit is een afgehandelde saak, die rechtverigmaking is voltooi, 2000 jaar voordat ek en jy geboor is, voordat Klein Meali die eerste levenslig gaan skou het. Dit wie sy is. Wat is ons skuld? Nou kom Paulus na die met die Romeine, En hy sê Romeine 10, hy sê, hy sê, die gebed wat ek vir Israel het, is tot hulle redding. Hy kon sê, die gebed wat ek vir hierdie gehoor het, is tot hulle redding. Hy sê, maar, omdat hulle hulle eie gerechtigheid wil opwerk, en hulle nie aan die gerechtigheid van God onderwerp nie, hy sê, daar is het hulle turf. Hy sê, want Christus, Jezus Christus, is die einde van die wet, as een poging om gerechtigheid te verwerf want niemand kon nie, want Romeine 3 vers 19 het gesê, hy sê, dier die werke van die wet sal niemand voor God rechtverig wees nie. So al het hulle gemeet, al het hulle gesê, ek is vernamer as jy, want ek het onberustlik Paulus, en so hy sê, ek was onberustlik vir die wet betreed. Het hy dit nogthans nie gemaakt nie. Maar nou kom hy en hy sê, dier eendaad van gehoorzaamheid, is vir alle mense rechtverig maken van die lewe en elkeen van ons word so geboore. Nou sê Jesus, hy bring hier die kleinkinkie en hy sê, as jy nie so word nie, die kleindochterkie, weet nie van skuld nie, sy weet nie van sondagskap nie, sy verstaan dat sy onskuldig is, sy verstaan dat sy nie sonder is nie, ek het ook verstaan toe ek sy so oud was, maar wie wat is vir my toe vertel, is vir toe vir my vertel, ek is in zonde ontvang en, en ek is kind van die toren, en vandaar is dit bevestig, en bevestig, en bevestig in my leven, en julle verstaan, hoe kom Paulus desperaat is, en vir die Romeinen sê, hy sê, as julle julle lichaam as een offer stel, vir Godse geest, vir die licht, om in julle te skyn, hy sê, daar gaan niets gebeur, hy sê, dan moet daar een verandering kom, en julle denke, Hy sê, moet aan die wereld gelijk vormig wees nie, want die wereld wil van jou, van jou zonder maak. Die wereld wil jou slecht sê, die wereld wil vir jou sê, jy maak het nie. Die wereld wil jou minderwaardigheid bevestig. En hy sê, nou moet jy verander word dier die verneuwing van jou gemoed, want wat sê God? Wat sê, ek het jou geheilig. Ek het jou gereinig. Ek het jou zonder vlek of rampel voor God gestel. Dit is wat, wat Paulus vir ons schrijf in die Viesheers 525. Hy sê, Christus het omself vir ons oorgegee om ons te heilig nadat hy ons gereinig het in die waterbouderivoon. So dat hy ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, verheerlik voor God kon stel. En jylle sien, like die klein dochterkie. heilig, rein, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek. Wat dan vir wie vir my kan tegenstaan? Wie sal nog beskuldiging inbring? en hierdie kleindochterke en vaas sê vanmorgen, maar God is kwaad vir jou. En hy, so mooi, hy sê nou dat die vloek in die seen verander het. In ons kruis, kijk hy daarna, hy sê, wat Jezus gedoen het hy, het, hy het al die, al die negatief verander en positief. Hy het oor die oortredinge verander in ons skuld, hy het die smarte verander in vreugde, hy het die straf vervang met vrede en nou sê hy, hy het vir ons die vloek geword so die seen wat God aan Abraham beloof het, na ons toe kan kom. Wat het God van Abraham. gesê? Hy sê, ek gaan jou seen, ek gaan seen die wat jou seen. Hy sê, ek gaan jou naam so groot maak, dat jy een seen sal wees. Hy sê, al die geslachte van die aarde sal jou geseen wees. Hoor jy? En van wie het hy gepraat? Hy beskryf het in Galatius, hy sê, hy verwijs nie na baie sade Abramse fysische nageslaging. Hy praat van die saad, wat uit Abraham so voortkomt, die saad namelijk Christus hy sê, in Christus het gekom, Jezus het gekom, hy het die vloek geword, Galatius 3, 12, 13, hy sê, hy het die vloek geword, dat we na staan geskrywe vir vloek is elkeen wat in hout hang, hy het die vloek geword, so dat die seen, wat God en Abram beloof het, na ons toe kan kom, luister, God gaan nie daar oorbesluit, hy hoef nie die komitee saam te roep nie, hy het het klaar gedoen, hy het het afgehandel, hoe kom, omdat ons ons is, Verstaan jy hoeveel moet ek en jy verander wat die leeftijd gehoor het dat ons zondags is? Hoe moet ons verander om ons skuldig te word soos een kind? Hoe belangrijk is het vir ons om die nieuwe testament te hoor? Want jy sien hier vanaf is die nieuwe testament, nie een ouwe verbond nie. Wat vir testament? Een testament is iets wat aan my bemaak word waarvoor ek nie gewerk het nie. Jy sien die gerechtigheid van God, om rechtverig voor God te wees, is iets, is een geskenk wat God aan my geef, alvoor ek nie gewerk het nie, dis genade. En die heerlijkheid van daai genade is, dat ek dit kan ontvang, maar ek kan dit nie ontvang, as ek onafhankelijk is nie. As ek afhankelijk is van genade, en sê, Heer, as dit nie vir genade is nie, het ek het nie gemaakt nie. Ek het afhankelijkheid nodig. En as ek genade aanvaar het, dan het ek aanvaar, ek staan onskullig voor die vader, asof ek nooit gezondig het nie. En ek ken my eigen leven. Ek weet hoeveel fout het aan my leven. Maar God sê, ek ken jou nie meer na die vlees nie hy sê, jou sondes oortredinge dink ek nie meer nie, ek sal ek nooit weer aandink. Ondor was dit net die skrif aangehaal in Jeremia, wat God gesê het, hy sê, klein en groot onder hulle sal my kent. Hy sê, ek sal barmhartig ah. wees onder hulle, en hulle sondes en ongerechtigheide, sal ek nooit, nooit meer dink. To God sê, maak ons nie meer fouten nie, ons maak baie fouten. Maar God sê, ek focus nie op jou fouten nie. Die fout wie jy maak, kan nie ver van jou sondar maak nie want met een offer vir altyd, het hy ons gerechtverdig. Dus wat Adam ons in sonder gedompel het, het Jezus ons uitgehaal. Adam het ons van ware gerechtigheid en heilig, het degradeer, tot by sonder. Jezus het met een offer ons van sonder uitgehaal, gerechtigheid. Ons kan nog een paar trappen omgaan hee, maar is goed, goed genoeg. Eindelijk is maar een trap, nee, a prijs die heren. En dit is wat ons oor hierdie klein mensjes lewe bevestig. Daar is derde ding, wat kinders het, wat ons nie het nie. Dat het het vrijmoedigheid. As ek nou kijk vir klein, kijk nie, hoe kom sy hier so voor aan elke zondagochtend, en sy vraag nie verskoning nie. Sy is. Ek loop vir Abri Mennie, raak jylle ken, die meest van ons ken vir Abri Mennie, wat die school was, wat Griek was afgerig het, hy stel vir my, hy het so derde sienkie, so laat lammekie, hy sien, nou moet hy in sy ee bed slaap, en dan kom hulle in die nacht achter, dat hier staan iemand by hulle. En as hy wakker word, dan sê die kleinkie, is die hy blij, ek is die. Nou hoest die die hom nou terug na sy bed toe. <laughs> ek sien, dis die vrymoedigheid. As jy die klein dofterkies vat, sy het soveel vrymoedigheid. As sy honger is, dan, en val sy nie op wak nie, en sê, ach mama, salblief nie. Sy die maand, omdat jylle Jezus in Johannes 16 by vers 23 gesê, het en gesê, in die dag sê jylle my niks vraag nie, bedoel nie die woord vraag, en sê jylle sal my nie smeek nie. Hy sê, maar alles wat jylle die vader in my naam vraag, die gekse woord as uitdeel, wat beteken a demand for something deal. Alles wat jylle opeis, wat ek jylle reeds gegeet, al jylle sin wees. En dit bring ons nou dan, by die ween uit. Hy sien, om te sien, skryf Petrus vir ons, in, in Petrus 1 vers 3, Want kijk my, ondou godsdienst het gesê, as ek een sonder is, dan het ek niks om te gee nie. Ek is ons net een sonder. Dan moet ek sê, ach, jyre, sal jy toch sien. Hoor mooi ons gebed. Jyre, sal jy toch jy kos sien. Ach, jyre, sal jy toch vir mealai sien. Nee, nee, dit is nie hoe dit werk. Petrus sê, hy sê, my kwaad vir kwaad vergeld met skelboot nie. Hy sê, maar sien in teendeel, want hiervoor is jylle groep om sien te beherwe, want ons het sien. Ons is gesien. Wat sê Paulus vir ons? In, in Ephesians 1 hy sê, hy het ons geseen met alle geestelike sening in die hemel en Christus, so ons het geseen. Nou is ek nie meest sonder nie. Ek is nou rechtvaardig, ek het nou Godse plek ingeneem. God het geseen, ek het jou hier gestel so dat jy my kan verteen woordig. God het nie vir homself een lichaam gegeen nie, hy het ons een lichaam gegeen waarin hy wil woon. Nou kom woon hy in ons en hy sê, sien jy nou? Toe wat doen ons vanmorgen? Ons sien, vir die klein ons stier haar met die sien, want, want Petrus skryf in Petrus 1 3, hy sê, immer sy goddelike kracht het ons alles geskenk wat tot leven in godsvrucht dien. Alles geskenk wat tot leven in godsvrucht dien. Wanneer word dit alles binnen ons, dit is die vermoe en die gesag, en noem is dit eindelijk die opdrag van God, om te sien. Daarom kan ons haar sien, daarom kan elk een van ons haar sien, daarom kan haar pa en ma haar sien, en dit is die hele geheim, jylle oons. Waar gaan dit? Die grootste uitdaging vir jylle twee en vir allemaal van ons hier is om die dochterkie te beskerm in die leen van sondarskap jylle kan iets belangriker doen nie want die oomlik as die vijand kan laat glo sy sy sondar want hy gaat degradeer tot die posies maar die moment as hy dit snap en luister sy dit laag snap sy hoef het nie te snap, my sy het het gesnap babiekies word so gebore Ek sê altyd, babiekies leef in water die eerste negen maanden van hy lewe. Hy is glad nie bang vir water nie. Sitte hulle in die water is nie bang vir water nie. Maar wat doen ons? Ons sê, op as jy gaan verdrink, ons maak hulle bang vir water. En as hulle bykie groter is, dan moet ons hulle afleer om vir water bang te wees en moet ons leersweem. Die grootste strijd om een kind te leersweem is om sy vrees vir water af te leer. As jy dit gewen het, vraag hy hen, dat sy weet het baie goed. As jy dit gewen het, dan het jy gewen. As hy nie vrees vir water het nie, ek want Gerard het op 18 maanden gesweem, maar wat ek gedoen met hulle, het hulle in die bad toe, as ek ek was gesit, 1, 2, 3, hulle onder water gebrud. 1, 2, 3, en kom hulle so, uit, maar het nie bang geweest vir water nie. Daarom was swem so natuurlijk nog iets. En dit is die hele geheim van die ding, is om nie ons kinders eerst te leer, kyk wat het in ons gebeur, ons is eerst geleer dat ons sleg is, ons het eerst geleer dat ons sondars is, en wat er verskrikkelike struikelblok dit in ons levens geword, wat het sê Jesus vanmorgen vir ons? Hy sê, dit is noodzakelijk, het struikelblok, kom maar weet hulle door, door wie dit kom. Hy sê, rik hier struikelblok van jou weg. Hy sê, dit is beter om daar sonder door die lewe te gaan, dit is beter om sonder een hand of een voet of een oog door die lewe te gaan, as om een sondar te bort, wil ek hem persoon moet nie een strijkelblok verder is nie, laat ons nie een strijkelblok in hierdie klein dochterkies lewe wees nie wat sê ons vir mekaar vermoorde as ons haar vermoorde een dan bevestig ons sien beteken ons bevestig oor haar lewe dit wat Jesus gedoen het ons bevestig dat sy rechtverdig is dat sy heilig is dat sy rein is dat sy verheerlik is, zonder vlek of rimpel, zonder gebruik, ons bevestig dit. En hoewel jylle wat hy nie gesê, vanmorgen, hy het gesê, 1 Petrus 1,9, 1 Petrus 1,9 het gesê, die einddoel van jylle geloof, is die zaligheid van jylle siele, besef jy, haar siele is klaasalig, bedoelende, sy het klaasalig, sy het nog nooit siek geword nie, haar gedagtes is, een Ivan Iwan, dit wat jylle opdaai, aardig skuifje gaan skryf, is uit jylle mond uitkom. Jylle dink sê, en slaap sê, oor elke woord wat ons sê. Elke woord wat jylle praat, oor sy. Elke woord wat ons vir hulle sê, en van hulle sê. Luise mense, moet dink, ons is disipline loos nie, maar as het verskil tussen die daad en die man, ons doen per het verkeerde goed, en ons kan dit aanspreek, maar dit maak my nie slecht nie, dit maak nie, een kind, kind is nooit stout nie, wat hy doen kan stout wees maar ek kan selfs nie stilt Maak die kind in die skout van mekaar af los. En die grootste uitdaging wat ek vir julle twee wil sê is om daai klein dogtertjie groot te maak met die waarde wat Jesus vir haar verdien het. Jy dit kan doen. As sê ek vir julle, dan gaan sy die lig wees. Wat skyn want daar is duisternis op aarde. Donkerheid kom oor die volke. Maar wat sy fosmorgend. vir jou, vir haar licht opgaan. Naties en konings optrek na straalende opgaan. Dit is Godse hart vol. Ons sien, omdat ons kan sien, een skryf wat ek wil bijvoeg. Dit is, aan die Korinties skryf Paulus hier die ding, hy skryf in 2 Korinties 1 by vers 20, hy sê, hoeveel beloftes daar ook al mag wees? In hom, in God, in Jezus, is daai beloftes, ja en amen. Die Engels vertel het mooi, dat die eis sê, tot heerlijkheid van God, dier ons. Nou, ek wil gauw net een paar dinges sê. Heerlijkheid van God, die heerlijkheid van God, kom van die grondwoord dokeio af. Lokza, maar het kom van dokeio af, en dokeio beteken Godse oorspronklike bedoeling. Wat is Godse oorspronkelijke bedoeling? Omdat ons mense maak na ons beeld en laat hulle heers, hoor jy, na sy beeld, heerskapai, gesag, dis waar we dit gaan doen, hy sê, Godse oorspronkelike bedoeling kan uiting vind, wanneer, wanneer die beloftes waar word, hoeveel beloftes daar ook al is, Jesus is Godse ja, die Engelse vertakel, say, Jesus is God's yes, to every promise, to die beloftes is ja, en hy sê, en in hom amen, maar die Engelse sê dit mooi, hy sê, and we, at the, die amen, vir die beloftes, die beloftes oor klein mealai is, is uitgemaak, die beloftes oor elk een van ons levens is absoluut in uitgemaak, God gaan nie daar besluit nie, dit is afgehandeld God is in sy Rus, Jezus het vir ons als verdien weg, hy sê maar, omdat ek jou die gesag gegeen, Adam, omdat ek jou op aarde gestel het om my te verteenwoordig, rond jy wat ek gedoen het Jy bevestig dit in jou lewe dier Amens sê, en Amens beteken dit sal so wees. En God sê, ek soek jy Amens uit jou mond uit. Hy sê, want ek wil dit nie op jou afdoen nie. Ek wil dit vir jou gee. Toe in afhankelijkheid ontvang jy dit. Ontvang jy die onskuld, kry jy die vrymoedigheid, en daarom kan jy met vrymoedigheid sê, dit sal so wees, en dis die vrymoedigheid wat ons vermoor het, om oor hierdie klein dochterkies lewe te sê, dit sal so wees. Dit sal so wees en hy kom Jezus en hy sê vir Petrus in Matthäus 16, ons karringnaam daar in Matthäus vanmorgen, in Matthäus 16 sê hy die ding, hy sê, Petrus, alles wat jy op die aarde bind, sê reeds in die hemel. Hy sê, as jy die seen, wat God gebind het in die hemel, as jy die seen, wat Jezus vir ons verdien het, wat klaar gevestig is in die hemel, hy sê, as jy dit grond, hy sê, dan is dit so. En hy breid die ding van Petrus al verder uit en die andere apostels toe, met andere woord hy bring het naar die gemeente toe, En Matthies 18, lees ons dit. hy bring het na die gemeente toe, en hy sê, alles wat jylle op die aarde bind, is reeds in die hemel gebonden, met ander woorde, wat ons doen vanmorgen, ons anker, ons bevestig die sien van die Heere, oor hierdie klein mensie se lewe, en dan sy naam Oura uitgeroen, en onthou nou wat het Psalm 91 gesê, hy sê, ek sal my engel aangaande jou bevel gee, wat het Jesus vanmorgen, of die, of Matthies vanmorgen het vir ons geskryf het gesê, nie een van hulle, die engele wat oor hulle aangestel is, man, is dit nie fantastisch nie, besef julle, dat julle hierdie klein dochterkie kan groot maak in Suid-Afrika, met die grootste zekerheid, die wete, die naam wat by elke naam is, die naam vir wie elke tong belaai en knie moet buig, dat hy die Heere is, soor haar leven uitgeroep. En dit was die wet wat God uitgevaardig het, toe hy gesê het, as my naam belei is voor die mense, dan is my jou naam belei voor die engele. Maar hy wat my verloon voor die mense sal verloon wees voor die engele. Toe sien, hier is een geest wet. En wat ons vanmorgen doen, ons belei die naam van die heren. Wat doen ons als die naam van die heren belei? Ons sê nie Jesus nie. Wat ons doen is, ons sê Jesus het ons gerechtverdig. Jesus het ons sonderskap verander en gerechtigheid. Hy het ons skuld verander in ons skuld. Hy het ons minder waardigheid verander in waardigheid, dis wat ons sê. Dis om sy naam te beleid. Sy naam is Jeshua of Jesus, nee, wat, soos wat ons omnoem, nee. En wat beteken Jesus? Beteken verlosser. Hy het ons verlos van skuld, hy het ons verlos van sonde, hy het ons verlos van minnewaardigheid. Ons, allemaal wat Jesus het, is nie een wat ouder is 2000 jaar is nie. Toe is nie een van ons wat hier sit, wat nie in ware gerechtigheid en heiligheid door God geboor is nie. En al het die duivel ons kom beleeg met een strykelbok, dat ons anders geleer gloe het, weet ons vandag, dat die omswaai gekom het, en dat God, die die offer van sy sien, die sonde weggedoen het. En God sien nie meer sonders nie. God sien rechtvaardig is en God sê, as jy kan sien soos ek sien, sê dan, kan jy in die sien lewe, wat ek vir jou verdien het, waarmee jy, jy reeds gesien is, dan sal jy kan amen sê met vrymoedigheid, as jy nie meer een bedelaar om te sê, ach jyre, sal jy my sien nie, dan kan jy met vrymoedigheid oprecht sê, jyre, die sien is my, ek leef dan, die geneesing is my, ek leef dan, die beskerming is my, Ja, dat, nou ja, nou kan julle vir sissie bring Laat ons dit bevestig in haar leven Laat ons dit anker Ek moet sê, ek het gewonder of sy dit gaan deursit Voor die hele tyd van morgen Maar ek wil graag eerst oor die goed gepraat het Voor ons dit doen Maar ek sê, sy dit goed gemaakt Johan, jy is nogal recht hoor Hallo sissie kind, hello my mooie ding Hallo prachtige kind Vader, ek dankie van morgen dat ons hierdie kleine mensie kan sien, bevestig die sien waarmee jy haar geseen het. Heren, sy is geseend, ons sien dit in haar, maar ons bevestig elke woord wat jy oor haar leven gesprek het. Ons bevestig dat sy die licht sal wees, dat sy sal straal van vreugde oor al die goed en al die goeie wat jy aan haar gedoen het. Heren, dat sy in haar gedagtes onbesmet sal bly, onskuldig sal bly voor jy. Al sou sy fout te maak later in haar leven, vader kan dit nie, kan se leer wat die vraag gedoen het nie. En dat sy elke keer sal kan terugkeer en weet, niemand kan beskuldiging inbring tegen my nie, want ek is eenmaal en vir altyd gerecht verder gestel. Ons seen jou klein dochterkie, ons seen jou kleine mensie, ons seen jou om die licht te wees, en die naam wat by elke naam is. Ons bevestig by jou die naam van ons verlosser, van ons saligmaker, van Jesus Christus en die hierdie pa en ma bevestig ons vermoorde, hier is a hand, sien vir jylle twee ouwens, om hierdie onskuld in haar lewe te bewaar, te beskerm, as die kostbaarste kleinheid, wat sy het, sien, vir jylle. Dank jylle ouwens. Is dit nie een voorrecht nie? Nou weet jylle, as jylle ooit, as jylle ooit aan hierdie naam dink, nie alleen, dan weet jylle, hierdie klein blau oogtochterkie, wat so soet is, die ene kie, wat so onskullig is, so sonder vlek of rimpel, dink aan haar, sien onthou om haar te sien, sien net dink aan haar, sien Vader, ons dankie vir moorde, vir die wonder wat ons het, om om te kan oordink en te besef, dat jy vir ons sien gegeet, dat jy ons geseen het met jy sien, met jy self, met die, met die volheid van die godheid wat in ons woon, en dat ons jy as as gemeente, Elk een van ons as individie die voorrecht het vermoor. Die Heere ons sien. Ons bevestig die sien. Ons het vrymoedigheid om te sien, jy het ons gesien en gesien sal ons wees. Om die amen te sien, elke belofte. Ook op hierdie klein mens, jy ook op haar ouwers. Die Heere ons sien, vermoor en specifiek jylle familie en allemaal wat hier is, in die oupas en die oumas, dankie vader, dat jy ook goed is dat ons in hierdie omstandighede hoeveel vreugde kan kie en weet dat het dat daar permanensie is in die stand wat ons voor het, in die positie wat ons het, in die gezag wat ons het, dat hy permanensie ingebouw het, omdat het nie meer afhang van ons prestatie nie, maar dat hy eenmaal en voor altijd namens ons presteer het. Ons eer die dag voor in die naam. Nou, Amen. Amen. En die Oma Grooikie speciaal, waar is Oma Grooikie? Daie is die daas Oma ook. Nou maak ons sê vir julle, kom ons gaan drink lekker saam, thea. o, julle moet my toelaat. Ek moet nog een skrif lees, dit is een wat ek vergeet het. Dit staan in nummerie, ek wil dit gauw Nieuwe Testamenties vir julle nummerie 6 lees. In nummerie 6 het die julle met Mooses gesprek en gesê, spreek met waar Aaron en sy seens en sê, so moet jylle die kinders van Israel sien, dier vir hulle te sê, die Heere sal jou sien en jou boed, die Heere sal sy aangzicht oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Heere sal sy aangzicht oor jou verhef, en aan jou sy vrede gee. Hoor hoe klink het nie met testamenties. Nee, die Heere het jou geseen, en jou boed, die Heere het sy aangzicht oor jou laat skyn, die Heere was jou genadig, die Heere het sy aangzicht oor jou verhef, om aan jou vrede te gee kan lewe in hierdie vrede. Ek sê julle. Amen.